Poveste indiană În vremuri tare, tare îndepărtate cărora nimeni nu le mai știe șirul, era veșnic ziua. Se întâmpla acest lucru pentru că soarele și luna se întâlniseră cine știe cum și se puseseră pe pălăvrăgit, uitând cu totul să-și vadă de cale. Așa se face că întreg pământul, dar și cerul, se scufundaseră într-o lumină orbitoare. Pe atunci trăia în tribul lui de piei roșii un flăcăiandru tare neastâmpărat, pe nume Zegabec. Cum nici prea harnic nu era din fire, dar mereu era mânat de unul și de altul după treburi, Zegabec se supărase foc pe cei doi, cocoțați în tăriile cerului, care își uitaseră de îndatoriri și de odihnă. Las le vin eu de hac în vreun fel, se oțără el Gândul de a face într-un fel mai puțină lumină pe pământ nu-i dădea pace La adăpostul întunericului, oameni și animale s-ar fi putut odihni Iar el, Zega Beck, ar fi fost lăsat în pace Trebuie să-i despart Atunci și soarele și luna și-ar vedea fiecare de drumul lor Tot frământându-se așa, deodată lui Zega Beck îi trăsni ceva prin cap Trebuie să iau pe nesimțite un fir de păr vrăjit de la șaman, să fac un laț fermecat, cu el voi prinde luna și după ce o voi trage din tării, o voi dosi pe undeva să nu o mai afle nimeni. Zis și făcut, în luna cu firul de păr vrăjit și așa legată, o pitii într-o peșteră adâncă. În toată această vreme, soarele, pomenindu-se că vorbește de unul singur, își luă tălpășița și se duse la culcare. Și atunci, minune mare, pământul fu învăluit într-o beznă groasă, să o tai cu cuțitul și mai multe nu. Pentru prima oară se lăsase noaptea și toți s-au speriat de întunericul adânc cei cu cuprinsese. Doamne, și ce frică i s-a făcut și lui Zegabec! Ar fi dat orice, ar fi făcut oricâtă treabă, îi s-ar fi cerut numai să zărească o geană de lumină. Și s-a pornit pe suspinat. A plâns cât a plâns, apoi a prins iar a născocii o cale de scăpare. Voi dezlega luna, îi voi cere iertare și o voi ruga să se întoarcă pe bolta cerească. Bucuros de gândul cel bun, Zega Beck a ținut-o tot într-o goană până la peștera cu pricina. Acolo Luna roșie, de furie să răstila flăcăiandru Dăm drumul de grabă, că altfel potopesc pământul cu o ploaie de stele căzătoare Acum pe loc, slăvită creasă, doar să dezleg firul vrăjit al șamanului Îngăi mă cu mare spaimă, Zegabec, Dar parcă avea mâinile de lemn în timp ce firul de păr se da mai abitir Ce mă fac? Nu-l pot deslega. Și luna se face din ce în ce mai mare și mai roșie Atâta mi-a fost Zadarnic gemea și se că flăcăiandul că nu izbutea nimic ca nimicuța. Într-un târziu și aminti că acasă ținea într-un sac mare puzderie de animale prinse de el cu lațul. Șobolani, cârtițe, hârcioci, veverițe și câte alte vietăți mici. du fuga după ele și le dă drumul și le rugă apoi să-l ierte pentru că le chinuise, dar le ceru să-l și ajute să de luna din lațul fermecat. Întâi nici nu au vrut să audă, apoi s-au înduplecat Au încercat ele ce au încercat, dar nicio vietate n-a izbutit În cele din urmă când totul părea pierdut, iată că se-i vii un șoricel prizărit Care se puse și el peronțăit în râsul celorlalte animale N-am reușit noi, vietăți cu dinți asemenea fierăstrăului Și vei roade lațul vrăjit tocmai tu, mă, pipernicitule Încet, încet, râsetele au prins a se stinge, în vreme ce o uimire tot mai mare se așterna pe chipurile veverițelor, șobolanilor, ore ale hârciogilor Și aceasta, pe măsură ce șoricelul ronțăia cu mare vremicie firul ce înfășurase luna oh, a reușit! Șoricelul a slobozit luna, rupând vraja! Și în timp ce peștera răsunat de strigăte de bucurie, luna mai mare și mai roșie decât de obicei, l-a întrebat pe șoricel. Spune, micuțule, cum să te răsplătesc și cum să-l pedepsesc pe cel ce m-a hoțomănit de pe cer și m-a legat cu fir vrăjit? Frumoasă zeiță, mă poți răsplăti iertând greșeala lui Zegabec. El a avut numai puțină lumină din când în când. Cu aceste cuvinte, șoricelul se pierdu în noapte împreună cu celelalte vietăți. Nu rămasă locului nici Zegabec, el spălând Putina cu cea mai mare hărnicie. Iar luna se-a zvârlit în tări, doar, doar să-l prinde de călcâie, măcar pe soare. Însă el, se afla tocmai în celălalt capăt al lumii. Din acea clipă, soarele și luna nu s-au mai întâlnit niciodată pe cer, fiecare luminând în parte. De atunci avem ziua și noaptea. Așa, dar povestea nu s-a izprăvit. A trecut ceva vreme și lui Zega Bec, lui împăratului Zega Bec, tot privind nopțile cerul, îl lovi un dor nespus de lună. Făcu ce făcu, drese ce drese și mai făcut rost de un fir de păr fermecat de la șamanul tribului, apoi... Ea anunța pe toți ai lui că se duce să prindă iepuri albi cu lațul și dus du a fost. Nu s-a oprit decât în acea margine a lumii, pe unde avea știință că este poteca lumii, și acolo a întins lațul cel nou, punându-se pe pândă. N-a avut mult de așteptat că hop! Și luna dă să se urce pe cer, însă Haț se prinse din nou un filul de păr al vrăjitorului tribului, Furioasă, din argintie, cum fusese până atunci, prinse a se înroși cu furie. Zegabec arată-te! Zegabec știu că tu mai pești iarăși! Acum ce mai vrei? Ești și în din ascunzătoare, Zegabec abia izbutise în gaime. Frumoasă, slăbită, creia sa nopții. Iartă-mi cu tezanța, dar te-am îndrăgit peste, poate. Nu mai pot trăi fără tine. Rogu-te! Ia să stea în preajmăți pentru totdeauna. Auzindu-l, Luna s-a înduioșat de-a binelea și a redevenit minunat de argintie, iar Zegabec a tăiat lațul cu un topor făcut din dinți de castor. Așa că cei doi s-au ridicat în tări. În acea noapte, cei din tribul lui Zegabec, uitându-se îndelung la lună, l-au văzut și l-au recunoscut. A apărut un om în lună! Priviți! Este Zegabec. Da, da, negreșit. Este neast nostru. Aceasta este povestea omului din lună. Credeți cumva că v-am înșirat o minciună? Una mare, gogonată? Eu v-am spus povestea toată. Ați ascultat Omul din Lună, poveste indiană. În lectură actorului, Mircea Constantinescu. Noapte bună, copii!